ויעמוד בתעלת הברכה העליונה במסילת שדה חובץ. ויצא אליו אליקים בן חלקיהו אשר על הבית ושבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר. ויאמר עליהם רב שקה אמרו נא אל חזקיהו כה אמר המלך הגדול מלך אשור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 את אדוני המלך אשור, ואתנה לך אלפיים סוסים אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם. ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני הקטנים, ותפתח לך על מצרים לרכב ולפרשים? ועתה המבלעדי אדוני עליתי על הארץ הזאת להשחיתה? אדוני אמר אלי, עלי אל הארץ הזאת והשחיטה. ויאמר אליקים ושב נא ויואח אל רבשקה. דבר נא אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר אלינו יהודית באוזני העם אשר על החומה. ויאמר רבשקה, האל אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה? הלא על האנשים היושבים על החומה לאכול את צואתם ולשתות את מימי רגליהם עמכם. ויעמוד רב שקה ויקרא וקול גדול יהודית ויאמר. שמעו את דברי המלך הגדול מלך אשור. כה אמר המלך: אל יפסי לכם חזקיהו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 ושתו איש מבורו. עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וחרשת. פן יסיט אתכם חזקיהו לאמור, אדוני יצילנו. ההצילו אלוהי הגויים איש את ארצו מיד מלך אשור? איה אלוהי חמת וארפד?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 אשר על הבית ושבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר אל חסקיהו כרועה בגדים ויגידו לו את דברי רב שקד